«Вламуємо пробоїни в кораблі, на якому можемо згинути всі разом». Суддя загримав молотком, і розбір поступає далі. «Поставляю чергового свідка», – підвівся бородець. «Тут Вень'ямін Стаденко, приятель підсудного. Знав його роками і був очевидцем його поведінки в незвичайний час». До свідка. «Мені відомо, ви і підсудний були саперами. Чи тоді, в минувшині?» При щоденних фронтових вчинках виявлялась особлива жорстокість його вдачі. Венямін. Я тоді, протягом двох років, бувши з ним до полону, і потім щодня не помітив нахилу до жорстокости. Цілком не бойова особистість. Після потерплених розгромів і виривання з німецьких мішків ми почали наступ і побачили скрізь було повно жахів натворених гітлерівцями, попадища церков, там згоріли загнані сотні селян з грудними дітьми. Відкопано рови з десятками тисяч трупів того ж безвинного населення, передусім з єврейської частини. Всюди – шибениці на площах міст із повішеними громадянами через найдрібніші причини. Повбивано дітей за дрібну справу. От ідучи, зачепив восьмирічний хлопчик якийсь німецький дріт і роз'єднав контакт на хвилину. Розстріл на місці. Скрізь військові доми розпусти, куди зганяли дівчат наловлених на базарах, як в час татарщини, «Скрізь тортурні гестапівці. Ми знали повне фізичне знищення людності, заплановане в ворогів. Можем спинити, тільки б'ючи їх. Зродився дух захисту. Треба було нищити вбивців, найбільш безжалісних. Так бачили всі. І мій приятель теж. Часто доводилось кидати инструмент і матеріал при вибудові річної переправи, брати, що попало, багнет, гостру лопатку чи гранату, бігти на крутий берег». І вибивати противника з траншей. Навіть тоді у приятеля не помічав я особливої жорстокості. Він ніколи не вдарив німця без потреби при кінці сутичок. А тепер, чи в дні гаданих злочинів помічали особливі зміни? Помічав особисті причини і, здається, релігійні. Його ідея вражаюча. Ідея? Могли б пригадати. Постараюся. Хоч приблизно, з розмов навіть до переїзду сюди, він твердить, невидимо складається для майбутнього наступна світобудова з досі не існуючої субстанціональності, не схожої ні на матерію, ні на дух. Компонована на таких началах, як музика з її надпросторовістю і як малярство з його надчасовістю, при обох прикметах здійсниться характеристика її, відчутний для нашого запису в ноти. Особливо коли ходити в її силових лініях вночі при послаблених шумах та близьках великого міста. Цілісний образ її можна відтворити симфонічно, її вищої реальності, що дожидає в вічності, всіх нас і, відповідно, приготуватися з досвіду мистецтва. Для нього сама музичність повинна бути і звуковою мальовничістю в вироблених підказах для сприйняття. Це все. О, сповна досить. відгукнувся оборонець. Жваво, мов, підхопив яблуко, що падає з гілки. «Запитаю вас, чи більш, ймовірно, підсудний мандрував нічними вулицями без підозрілих намірів, а якраз при записах здобутого на слух для свого твору?» «Так і єсть, я кажу точно», – відповів свідок. «Сприймаю», – проголосив, ніби печатався словом оборонець. «А тепер, як з доказами злочину, спаленими при морі, що думати?» «Що? Нічого злого, без вигадок. Роздивіться самі». При мордерствах діє незмінний закон. Негайно злочинці збувають з рук усі речові докази. Нищать їх потаї якнайскоріш. Чи закидають або заховують так, щоб знайти було неможливо, і взагалі уникають всякого видимого зв'язку з ними. А тут, якраз навпаки, речі зібрано в короб і понесено додому серед білого дня. Зоставлено в кімнаті на довгий час, коли навіть господиня могла оглядати і при підозрілості привести детективів. Потім теж при денному світлі, подорожує підземкою за місто, і там, крізь тисячні натовпи, проносить до лісистого берега на відкриту місцевість. Розводить огонь і прилюдно палить, а частину вкидає в воду, там, де всі бачать. Для мордерців, після мокрого діла, тут цілковито протиприродна річ. От якби на наших очах в обвинувача раптом виросла біла борода до колін. Ваша честь, тут персоналія і недоречність, пран залізнюється в тоні обвинувач. Суддя спочатку звеселів поглядом, а потім спохмарився бровами і наказав свідкові –